caña y trayo en catalá Benvinguts en aquesta nova temporada de Canya i Tralla. Canya i Tralla, pels nous, és un projecte de difusió musical dels estils hardcore, punk, metal, rock i variants. El programa el podeu escoltar al blog de radio7777.wordpress.com o al blog de Canya i Tralla, canyaitralla.wordpress.com Aquesta temporada seguirem amb les seccions habituals d'Eleccions Personals, Subgeneroteca, El Convidat o la ressenya amb els discs físics que ens envieu. Ara també ens podeu enviar vinils i cassets. Per qualsevol dubte, suggerència o crítica teniu el nostre Facebook Canya i Tralla o el correu canyatrallacatalà.gmail.com Hola a tots, què tal? Uh, en aquest programa tenim una petita baixa, malauradament, on Marcus no mos pot acompanyar en aquest programa i bé, més en banda això, llavors estarà per Barcelona estudiant, així que tindrem de forma esperàdica com a col·laborador. I esperem tenir-lo també com a corresponsal, no? Sí, estaria bé, pots fer qualque cosa per allà, o no? sí, fer contacte en... amb qualque grup, sí, o qualque festival que mos dugui qualque entrevista, qualque crònica d'algun concert, pues, estaria la mar de bé. Però... I si no, nosaltres de visita encantats. Vull dir... Exacte, exacte <laughs> també. també. Sí, sí. Bé, començàvem amb la nostra habitual llista de reproducció i ara, bueno, aquest és un programa que de novetats, té novetats total, realment, eh? Realment, perquè aquest estiu pràcticament tothom ha de... Ju just, i... just quan nosaltres vam aturar a fer programes, la gent començar va començar... Sí, treure sí, sí. material. I, I quines novetats. I, I quines tant. novetats. Tota la llista de reproducció d'avui és... Es Espectacular, és es fantàstica. Espectacular, es fantàstica. Sí. No més. I bé, per començar, tenim un bon hàncol potent i a tot hòstia, eh, Memento Mori, des de Lleida, que tragueren un àlbum aquest estiu que se diu Terraferma i una gran cançó seva que se diu Som majoria. I bé, aquí està Memento Mori. que batim el dia a dia son minorías estos son los que ven el propietal son mayorías que no pensen que son los problemas son de todos y todos un parla del problema pensen que la minoría decide si cómo actúa es matizos que demanen el sol, el sol, el sol ha estat Memento Mori. Gran tema. Una tralla monumental. Com han dit, hardcore, potent i a tot hòstia. I a tot hòstia. <ríe> sí, sí, sí. No pot haver millor començament per un programa d'aquesta nova temporada. Ja ho trob, ja ho Aquesta trob. Aquesta tercera temporada. <ríe> Bé, bueno, que... qualsevol de les cançons que hem realment seria un bon sí, començament. Sí, no? sí, Però... sí, Com a sí, programa és un començament immillorable, això sí. sí, sí. <ríe> Bé, estem decidits de començar arreu, això sí. Bé, ara és la següent banda que escoltarem. Tenim bones i males notícies, perquè... Bé, la notícia és que ara han abandonat momentàniament eh, l'escenari, segons ells, momentàniament, esperen que tornin. Estem xerrant de la banda mallorquina pujar a FASOA. I bé, la bona notícia és que, com que aquest programes de novetats, és això, no? La bona notícia és eh, que han tret a eh, ser un tercer treball, un EP de sistemes temes, titulat ONCA, íntegrament eh, en català. Eh, temes El tema que escoltarem aquí, a ser el seu tema més potent d'aquest darrer àlbum i duu partitol 75. Pujar fa sua. Purament pujar-fasuar, clar que sí. Potent, cru, i amb un sí. breakdowns potents, clar que sí. Tal qual, pujar-fasuar, diguem, sí, sí. amb pujades i... Baixades doncs, sí, sí, més, no? Sí, sí, sí. Uau, uau. Molt bon tema. Esperen que tornin, no? Aviat. Sí, esperen que sí. Esperen que només sigui una pausa d'escenari, que no sí. sigui una pausa... De... Exacte, exacte, sí. que sigui d'escenari, que exacte. els detenguem prest aquí, perquè... Jo crec que aquí afecta un poc el tema de... El millor no, és dir, això és cert sense, sense base, no? Que millor han vist que és, eh, quan varen fer el concert de presentació, clar, la resposta de la gent no va ser molt massiva, massiva exacta. De fet, jo que hi vaig ser, me va, va sorprendre, saps? D'una banda que ja té, té bastant de recorregut per silla, i no sé si això ha influït que s'han cansat de, de que els concerts no, ten, no tinguin La aquesta rebuda que, potser, que, que haurien de tenir. Que haurien de tenir perquè realment són un bon grup. Un bon sí, grup. sí. És a dir, som sí, sí. diferents del de que normalment podem dur i escoltar. Sí, totalment. Exacte, exacte. I vull dir, a l'escena mallorquina hi ha molt poques coses similars, per no dir cap. Per, dir... Perdó, no, dir cap. <laughs> per no dir cap. Així que... Bé, passam a el pròxim grup, un grup que se diu Escac el Rei, un grup com a de Punc Escà d'un poble de pervalència que s'hi diu Castellona de la Conquesta i ha d'un un àlbum eh, que s'hi diu Força i d'aquest àlbum veu un tema que eh, col·labora juntament amb Malestar Social un gran tema que s'hi diu Infectats i és el tema que han duit de Escac el Rei aquí teniu Infectats <t 'ha> Esca que el rei. Es nom totalment brutal, no? Sí. M'agrada <laughs> el joc de paraules, no? Perquè és Esca sí. el rei... Esca, saps? Ja, esca. Cà... Sí. En la cruda de Soca fa molt d'una això i trob que estar bastant bé. Sí, no, a més representa un parell de coses, jo crec, no? Sí, sí, sí. El joc de paraules aquest pot, pot mm. dur uh, moltes coses. Sí, exacte. I molt bona banda, sí, sí. Té aquest sí. toc uh, hardcore melòdic, també. Sí, exacte. Ja, perquè perquè això és un punt que esca, però un poc més... Sí, recorda, ara ho dèiem a sí, Oprimits, oprimits aquí, però un toc un poc banda, més, dur, no tenen, sí, més dur Sí, més Oprimits són més festius que no tant, sí. vull dir com una cosa bona no? clar, clar. Sí, sí. Sí. Bé, seguim ara amb la següent banda, una banda que practica un rock alternatiu així més melòdic eh, i que per maig van treure el seu primer disc tit titulat Bé, eh, perdó eh, sí, És un titulat Allò que som i és de s'àlbum aquest de Meteor van de, de València també. I bé, eh, la cançó que escoltarem és eh, La dansa de les ànimes, de Meteora. As a magic and dance support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 Bé, seguim a Cany i Tralla en català després d'aquesta petita pausa i, eh, bueno, ara fa més res escoltat Meteors Meteor. Gran grup Meteors, sí, sí, <laughs> amb un, molt, molt bé, també. Un, un so més més melòdic i un poc més alternatiu, no? Sí, un, més... un so més rockero que s'haurà per un més en aquests grups, un pa més, entre cometes, post-grunts, no? que vull dir, no sé molt bé creixer, però... sí, sí. <laughs> que és això, però aquests grups que es diuen més... Sí, el que ve post-nirvana. Sí, exacte. Jo dic que nirvana, el que ve després de Foo Fighters, perquè sí, quan sí. hi va, es, quan i encara era Grunge, no? uh -huh. Però quan va venir Foo Fighters, com que és una de bateria después, de d'Ivana, pues és post post sí, uh -huh. és no sé què si és exactament, però lo que, despois, no? que, Se, que... Diuen, post, és més, és més comercial que el segon diu és Grunge. Para... Sí, sí, Però, para... pot ser sí, és a dir, sí, crec que té sentit, para... sentit. Sí, bueno, en qualsevol cas és aquest grup dir... té un toc recorda el sí. no, d'aquests grups i això. perquè si tots els grups de, de grups acaben sent comercials, s han de suïcidar no sé no? uns <laughs> quedaran sense no? clar <laughs> Bé, ara passarem a un altre grup, eh, un grup que se diu Crack del 29. Canviant de terços. Sí, sí, completament canviant de terços. Tornem un poc, igual que al principi del programa també un hardcore potent, però aquest és més contundent, més, més dur. Més no? metàl·lic, lo millor. Sí, mío, no, no tant a tot hòstia, un poc més metàl·lic. No? Sí. Un grup de Barcelona, bé, que com ja he dit se diuen, També a de... tot hòstia, però. És a dir... sí, és també jugador. té l'oseu. Té l'oseu, lo ja, també. també. <ríe> però això, tenen un toc més metàl·lic. No? Sí. Eh, com he dit, aquest grup és crack del 29, de Barcelona i regreden un àlbum que seria Ocult de Sac i obrenen la cançó Casa de Bruixes, gran tema de crack del 29. banda, crec, del 29 destacada d'aquest grup que, que els dos anteriors àlbums són pràcticament tots els temes en castellà tenen qualsevol en català de fet crec que l'ha enduit aquí i és una banda que ens encanta ara molt, que han entrat aquest nou material, l'han entrat crec que íntegrament en, en català mm -hmm. i va ser molt bona notícia per nosaltres, perquè tenim material per punxar i una banda que... molt, molt bona, molt bona, sí, bona sí. realment Ara, el que li deien a en Toni, vull dir, que se m'ha fet un poc curta la cançó, no? És ai, seguiria escoltant-se alguna cosa. Sí, sí, sí és... <laughs> Perquè realment... És... Té molt d'enganxa, eh? És dir, es mescla molt bé aquest hardcore punk que... Hardcore dir, t ho t ho t ho més metàlic, metàlic, metàlic no? És no? Sí, exacte. Ho mescla molt sí, bé. Sí, vull dir que aquest trossos di tant de velocitat de Xapa com després aquest trossos més lents, més contundents i això. I amb, amb una bo increïble, també. És... Molt bona molt bona bo. Un no, no, bo, no, no, desgarros que... Ens agrada molt, també. Eh? Sí, sí, sí. Ens encanta aquest tipus de... de vou, no, no? Sí, exacte. I molt la música bo. també no se queda enrere. Esperem... escoltar... més temes, no? D'aquesta banda sí, més endavant. Per ara, escoltarem ara un, una banda de punk bastant apinyon. Són... Adenda. Ells fins i tot eh, se denominen com a fastcore. Per tant, ja poden tenir una, una idea, no? Sí, sí, no toquen més ràpid, perquè no poden, senzillament, físicament. Exacte. Bé, aquests són els únics que, eh, dels que avui posarem, que van entreure el disc a principi d'any, per, per febrer. Tots els que han duït Uh, van entreure l'àlbum uh... Juliol Juliol la millor lo millor final de, prim, de primavera però mm. tot es, tots més més tirant cap a Jun, Juliol cap sí, sí més cap a l'estiu àlbum que sorti per el ghost, és a dir que exacte exacte mm. i aquest uh, aquest dit de venda és un split que el comparteixen amb Hamato Yoshi perquè per heu dit bé el nom el tema que sonarà és no dit de conya It's un merda. punt. velocitat per tu boca han dit. Sí, disculpau perquè m'he equivocat de, de sa emoció de, per presentar el tema. No és ets un merdes, sinó ets un merdes. M'he satonès, sí. sí. Lletra més, lletra menos. Sí, sa idea és sa mateixa, crec. No? Sí, realment. Gran, gran banda, no? És a dir... Mm pur fast core, dir, no té no té altra denominació sí, sí, és, tal qual, vull dir, és això dir, no, no toca més ràpid perquè és que perquè no poden si no, poden, no, poden, més, no poden, millor, sinó, i... seria més, més ràpid sí, vull dir, puc, puc, cançons d'un minut, onze segons sí, sí. i... Podem posar aquí mateix, totes s'split, perquè sí. crec que és un split de bastant, bastant de temes per tant, sí. bueno, hi ha splits que només són de dues cançons mm -hmm. una cançó que fas tu, una cançó que faig jo sí. i ja està però no, aquests són... 3 o 4 temes per grup, o més. Sí, sí, o més, i... crec, o crec més. que més, més. Bé, bé, Fàcilment. No? <ríe> Morint de ser així, tots els tot esplits, ja crec. Eh? També aquests esplits de molt ser curtes, no? Perquè ja he vist, sí. eh, bé, que eh, en de les seccions d'un grup punt, que són, d'avés, 30 i pico temes de disco, i crec que és poc més de 40 minuts el disco, és o sigui dir que... <ríe> No sé ni si arriba, però mitjaré alguna cosa, és dir a mitjana d'un minut per cançó, clar. Mol no, carat, <ríe> molt carat. <ríe> sí, eh? era molt bo. Bé, després presentarem això. Ara, de moment encara, eh, estem, seguim en sa llista de reproducció amb un grup que se diuen Pel de Gall, un gran grup de Menorca, de no sé si adaptament si dir rock-dur o metal, ja diria que és metal així més, sí, més més dur i tal, però ells sempre s'han definit com a rock-dur, no? Vull dir, però jo diria que és, diguem, és un metal així més potent, deixava sí, molt, molt, molt bo. Sí, potent. I bé, fa per treure un àlbum que se diu Rock en Cresta. <laughs> Denominació de bastant. Cresta, dir, clar, és curiós, vull dir, perquè la significació dels galls i tot això la duen bastant... Eh, la tenen bastant dins els grups. no? Vull dir, els mm. escenaris surten amb les crestes disfarsats de galls i tot. Disfarsats. Molt clar que aquest grup... Sí. Si no els heu vist, els, els heu de, el veure, de veure en directe veure. perquè és sí. purt xou. Purt xou. A més, moltes de les seves cançons tenen lletres així bastant còmiques sí, i tal, sí. que dius, molt bones, no? I bé, aquesta és una, una de les cançons del seu nou àlbum Rack en cresta i se diu "Digues que sí". I puja't de segrest, ara és hora de fer un poc més de renou Com a qui els qui no es mou ara amb el son nou La música marca el pas Considica el camí Qui us fa moure el cap? Considica'm que sí Considica'm que sí Digues que sí Digues que sí Roc, cresta, assons, apresten Digues que sí fins el teu gall. Som An Tomeu de Forces elèctriques d'Andorra i Marasma i estàs escoltant escoltantCanya i Tralla. a Ràdio 77. All right, I think we've got it now. Let's do it, huh? Ah! Bé, i ara passàvem a la nostra secció de leccions personals. Eh, bé, pels nous oients que no coneguin el programa i això, eh, tenim una sèrie de seccions rotatòries i aquesta d'avui consisteix en cadascú del programa d'una cançó que li agradi especialment el que li faci ganes dur o que sigui un estil curiós o senzillament d'una cançó que dius signifiqui algo cosa per ell, que conegui des de fa moltes dents i dius "me fa il·lusió compartir aquesta cançó, no? I vull dir, pot ser en qualsevol llengua realment, pot en altres llengües i aprofitant per dur temes pues, això, no? I, i bé, bàsicament amb això consisteix la secció Estupent, no? Mm -hmm. Sí, sí, eh, aquesta secció la començo avui i eh, la banda que jo he triat avui per dur és una banda de Califòrnia nomenada Dead Sarah una banda que ja fa estona que coneixen tant en Marc i jo i és una banda que estem enamorats d'ella, no és així, Marc? De, de, de sa banda, sí, sí Sí, de sa sí, banda. No? sí. sí, sí. Bé, són una banda bastant difícils de classificar, eh, ja que se mouen pels estils com a rock, pop, passant pels grunys més potent i més resgat sí, que t'hi pots dir, imaginar. Jo realment els meus amics, quan els dic aquest grup, que és un grup de pop, roig, grunys, desgarrat, i me diuen, tio, això no existeix. Els hi mostres el grup i diuen, pot ser, no sí. existeix. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. En, en aquest... En aquest eh, el tema que ja posaré... Això no ho veureu. Mm -hmm. El tema que ja posaré és... Més potent de tot perquè... Ja que, ja que hi som... Mm -hmm. Posarem el, el més trallera, perquè no, saps? És un tema grandiós. Molt bon Però tema. per això vos dic que... Vos recomano que escolteu... Eh, sa banda. I bé, es tenen... Bé, se destaca que sa bou és uh, femenina, per això amb aquesta... Amb sí, aquesta, ella, no? aquesta conya de <laughs> mostre enamorats, no? Sí. <laughs> uh, bé, aquesta, aquesta bou femenina és, és, és increïble, perquè un... té un registre vocal impressionant. Molt bon registre, a més, molt bona veu, és a dir... Quan fa sa veu més melòdica, realment... Ho fa molt, molt eh? I la vegada, quan esgarra i fica sa potent, oi, que era de puta mare, sí, és sí. Oi, Molt bona veu. Fins i veu. tot l'han arribada a comparar amb en Kurt Cobain, aquests, aquests canvis vocals que que fa, no? I més, estèticament sí. com és ella... Sí, realment, és que té molt toc que és vull dir, tantes grups en si com... Això té un, té un toc, diguem, bastant grunx, no? I sa veu fa molt. És a dir, és, és com si fos un nirvana molt més nou, més... Sí, un... Més modern, totalment seria modern. El que hauria de ser, diguem, és post-gruny, per així dir, no? Un gruny modern, per així dir. Exacte, exacte. <laughs> exacte. Però aquí no no seria post-gruny, seria més... No sé, s'ha de pensar un nom, però aquí no seria post-gruny, sí, ja. perquè, clar, és molt diferent de... Sí, clar, lo que, eh, lo lo que és clar, que se coneix no? com a, És el que hauria de ser, però no és el que se coneix com a... És clar, altres... clar no sé, és, és, és inclassificable realment crec que n'hi ha un nom per aquest tipus de, de música, no? Sí, un pot difícil <ríe> bé, el tema que escoltarem eh, del seu primer llarga durada, només tenen un CD més un una, un EP, que du el de sa banda de Sarah, i el tema du per títol Monumental Holiday De Sarah No té paraules, això? No té paraules. Potent, matar, seria una de les possibles, però no té paraules. <ríe> I de, cada vegada que, que escoltàvem aquesta banda ens agrada més. Sí, sí, sí, sí no, pel espell de gallina, és que és boníssima. I jo la trobem increïble, aquesta banda. I clar, això ara comparats amb els altres temes que té en aquest disc, mm -hmm. són totalment diferents. No? Sí, realment. N'hi és... és... ha qualcun que potser se li pugui aparèixer, no? Però, però ha... pocs, és a dir... Sí, no... realment... I, I tots els altres, vull dir, són igual de bo, és a dir, no se li pareixen, però també són boníssims. Sí, com... però, perquè fins i tot tenen balades. Sí, alguna que és, és balades. Si, exacte. Però, és a dir, pot parecer que dius, bé, és una banda sí, popera, -po sí. no? Però no. És a dir, sí, sí, valen sí, sí. molt la pena. Clar, és que si escoltes qualque que ens suelta, fins i tot podries pensar, és una espècie de pare-amor diferent. Però no, vull dir, després segueixes escoltant-se al món i que és buah, com mola. Sí, sí, cada tema sí, sí. és tot un món i... Sí, realment. Para todos los públics, una mica, no? Sí, sí, <laughs> Crec que el seu àlbum aquest, en lloc de Terce Saga, se podia dir para todos los públicos. Sí, perquè... exacte. Sí, sí, pot agradar tant a Penya que li agrada metal... Sí, otro, això. Dir, sí, com l'altre, sí. Sí. Com, vull dir, jo t'ho dic, bé, un dels meus millors amics que escolta més, doncs, pues, Roc el Terratiu, Pau Proc, sí. un poc més d'aquest rotllo, ja li vaig mostrar a Ed i diu, home, no és un que realment m'ho posi jo, això, però jo ho escolti, però són brutals, són boníssims. Sí, sí. sí, sí. I això, l'anava a comentar ara que també estan preparant, és que crec que han estat durant tots l'any preparant àlbum, sí, que segons, estat... segons he vist han, han estat eh, per dins d'estudi, gravant, és sí. clar, que és una banda un poc amateur també ja, Sí. no tenen molta experiència, diria. I... Bé, bueno, i també després que hi ha grups que s'hi a l'estudi, estan dos mesos incomunicats i en dos mesos graven tot i clar. tenen a gravar... No, però aquest supos que... S'han mogut, han fet concerts. Exacte, exacte. De fet, els temes, no? claro. temes que se suposa que estan gravant els estan tocant en directe. Sí, no és com aquestes bandes que dius... Ho deixen tot per dir de la presentació. Sí, sí, exacte, exacte. I, sinó, és a, dir, que és això, clar, és a dir, van tocant i la vegada van gravant, és a dir, que segur que van compaginant i... Espera que d'aquí a poc tinguem la sí, seva esperem perquè que... uh. fa ganes. Sí, sí, sí, ja, ja, ja toca perquè, és dir, ja... Mm. Sí, tens aquest àlbum que és molt brutal però en sí. volen més, sí, sí, sí. en volen molt més. Són com ni en petits, en més, <laughs> més sempre. sempre, sempre, sempre ho dic. Doncs passant a un registre totalment sí, diferent. No? Ara... Canviant totalment d'estil, de, vull dir, ara passam a un grup que se diuen ja tens el nom en llarg, Se diuen, la veja maya, su hijo va estar en la defenestad de imagen de su amigo Willy. És Exacte. Tot son un grup eh, que en su patint son punkis, pero punk, punk, punk. O la veja, punk, punk, veja maya. Dir, sí, no sí normalmente no se proviene la veja maya, ¿no? Y voy a una entrevista seva penjada por parladors dos y diuen, nosotros es que tocamos un punk, pero garrulo, o sea, però punk, garrulo, garrulo. O sea, <ríe> sí, son mallorquins, ¿no? Sí, son mallorquins, son de aquí y tal, pero i... hoy los tíos son, pues ya, punk, garrulo. Realmente los dius, Sí, a dir, tenen una filosofia que, bueno diuen ells també, que es com dir, no avançar, no progressar, no aprendre nada, nuevo, quatre acordes i ja I llavors, aquestes són quatre quintes, fora punteos, no? vull dir, ni pensar-hi, i pa què, pa què, és a dir, són molt, molt guants. Ja, de fet, vos, vos animo a que cerqueu l'entrevista que està penjada per YouTube, perquè rius, però genial. No, no l'he vist, l'hauré de veure. Sí, I mira sí. que m'ho has dit un parell de vegades. Ah, és, és genial, és genial perquè són uns cracs els tios i el que és un concert més típic, per exemple, o una que fan sobre de tant en tant, tant quan te'ls hi pega, es coïn instruments, bateries, amplis tots, equip, se'n van per allà, enxufen part dels cantós i se a tocar en vintre la sera. I, i avisen, dius, mira, toca'm aquí, que vulgui venir i que vengui. potser no hi va ningú i però, vull dir, estan tocando allà al mig del carrer, si això em passa, clar, i s'hi queda pensant, hòstia, què és que Ells anem tocando al mig carrer, calla com calla, que diuen ells. Es crats, sí. Són molt crats, molt, molt crats. Tenen un darrer àlbum que van treure, no sé exactament quan, perquè aquest àlbum no té ni llibretó ni res, és completament autoditat i autoproduït i tot, autotot. tot I i aquest disc es diu Dinero i Mamadas, vull dir, pa què més? Dinero i Mamadas... Y una canción que os he que se diu Mimosin, el osito violador y asesino. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Muy buen tema de la abeja maya. ¿Hacemos otra vez o ya está? Nada, bien, bien. Sí, corto y pego. Corto y pego. d'això ha estat l'abeja malla vull dir, punt garrula tal qual, vull sí, o sigui, dir sí. quatre mm. i ja, pa què més i directes total són molt, molt divertits, total. bé que van amb màscares i tot vull dir, sí. de fet, eh, que directe que el bateria pot ser amb bata d'aquest de i no durros res de ball vull dir, que si tu el méses de costat dices que se li veus cul de mala manera vull sí. dir, tu et dones compte que de balla van bolles aquesta toca per, per sí. pura festa, de direcció i molt bo, molt bo. Sí, sí. Ja. Jo crec que tota la meva vida no sé si els he vist un pic o dos. No els he vist molt, tampoc. Sí, jo crec que també els he vist un pic. El dia que vaig comprar l'àlbum, que per cert és digne de contar això, ja vaig comprar l'àlbum en con seu, m'ha costat 3 euros l'àlbum, i és una d'aquestes catzes, diguem, de plàstic de colorins, amb els disco damunt amb la pegatina ferrada no és que sigui bé, amb una pegatina i, i tal. I quan demanen l'àlbum, te'l venia en l'àlbum, Diga entre dues lonchas de pavimbo bimbo i en plàstic, total, que te donaran els álbum te ho posaran allà en pot donar nocilla, te podries fer un poquete de nocilla en sus dues lonchas que te havien donat i te dic, que, genial mm, joder boníssim, bueno, sí, clar, jo vaig veure un un, un disco entre dues lonchas de pa bimbo i dic, dius que és això, dic, el disco de l'abeja i tot me queda, te donar nocilla, i dic, hòstia pues que guai, jo vull tenir això, i en el final el s'album ha resultat que és la, hòstia és <ríe> que molt bo molt bo, molt bo. I del, fins aquí ha arribat aquesta secció aquesta, sí, i aquest programa, perquè i... ja despedim, mm -hmm. anem amb aquest darrer tema d'aquest primer programa d'aquesta tercera temporada, que ja venim amb moltes ganes de repartir música canyera i trellera. Sí, s'enyorava, no?, venir sí, aquí sí, sí, quatre sí. bones cançons. Ah, Menos mal que hi ha algun moviment ens l'estiu, perquè si no vols sí, sí, sí. quedar sense, sense poder posar coses noves. Sí, exacte, està. Bé, idò, doncs. sí, acabem amb aquest programa amb un, una novetat molt especial per a nosaltres, És d'una banda de Metalcore que, tot sé tu, Marc, però tenim moltes ganes d'escoltar novetats d'aquesta banda, estem xerrant de Rather Be Alive, Sí. Una banda que ens agrada molt, sempre, sempre ens queixàvem de que no, no teníem suficient material per, per, per escoltar aquesta banda i per dur aquí. Sí, perquè tenníien tres primers temes no i només on eren en català. Sí. I era una pena perquè és un grup molt val. I... sí sí sí sí. I bé aquestP no també és, té tres temes aquests vegades íntegrament en català, dos títol de resiliència i B duen això, plans de tralla és a dir, com s'ha d'esperar no? mm -hmm. el tema que escoltarem per acabar aquest programa és Acaba amb mi tot un temar de no? Rather Be Alive clar que sí, au fins al pròxim programa adeu, salut Obre,